і хвилі гори вже заливали біло-жовті піски, і легка постать дівчинки піднімалася в небо, а він прагнув бути поряд з нею, і щось заважало йому дірватися від землі. Сновидіння падали в безвість, як спадають восени з дерев жовтіючі листки. А Есідор знову поринав у тривожне примхливе життя і бачив себе на бойовому коні серед двоїв, і рубав мечем живі трепетні тіла ворогів, і дивився б їхні криваві сповнення жаху й ненависті очі. З глибини невідомого простору йшли, сунули, мандрували у вічність юрби людей, героїв, шукачів. Невідомі лиця, небачені обрання. Вони щось завойовували, когось убивали, щось будували. Над пустелями, над рівнинами і горами – Зводилися до неба горді будівлі, палаци, піраміди, статуї з сяючими вінцями на головах, і горіли жертовні вогнища що перед величними ідолами, і вмирали люди в ім'я різних богів, додаючи потоки даремної крові до бездонної багряної ріки, що оповела світ непрохідною перепоною. І налітали полчища варварів, Руйнували пригарні споруди, а на тому місці лишалися сиротами беззмовні руїни. І піски засипали ті залишки, знаки людського генія і безглуздя. Дух Ісідора вирвався з важких кайданів лиховісних видінь і бачив себе знову в дитинстві серед бур'янів Олександрійської захисної стіни, він блукав між руїнами, а здалека чувся лукавий закличний голос Гіпатії. «Сій, шукай мене. Де ти, па? Знайди, знайди. Твій голос лунає з усіх боків, Та певно, насміхається німфа луна. Вийди, па, я хочу побачити тебе. І прокидався, так і не побачивши коханої, і серце його билося гнівно й буряно і він плакав у самотині печери, виливаючи жалі без надії перед німотним камінням. Хвиля відчою минала, і він заспокоював розтривожене серце. Що ж це? Країна снів, нікчемна мара має таку владу над людиною? Не можна допускати того. Як же сягнути істини? Як же зруйнувати або подолати стіну Деміурга? коли він так легко збур'є нашу сутність химерами втомленої свідомості. На світанні він вийшов з печери, над темно-фіолетовими горами пламеніли пелюстки ніжного ранку. І Сідор вдихнув прохолодне повітря, постояв, трохи спостерігаючи мінливу гру небесних барв. «Прекрасні лаштунки!» – прошепотів він задумливо. «Прекрасна скена!» Чому ж такі страхітливі драми граються на ній? Примітка скена, підвищення для театральних вистав, звідси сучасна сцена. Він пошукав у долині їстівних коренів, але не знайшов нічого. Напився води з малесенького джерела, замислився. Якщо починати, то одразу. Що найбільше прив'язує нас до життя? Тварин? Людей, комах, все, що рухається, живе і множиться. Їжа вічно потреба щось знищити, щоб продовжити своє буття, щоб утвердити свою тривалість якнайдовше. Чи не тут корінь протиріччя? Чи не це те прокляття, що лежить на творцеві світу? Збудувавши обмежений світ, він дав йому обмежені сили і можливості. Ось порочне коло існування. Озеро земного буття не бездонне, люди і звірі п'ють з нього, але щоб воно не вичерпалося, Деміур дає своєму творенню лише нікчемну мить життя, а потім забирає дарунок, посилаючи смерть, і вичавлює воду існування назад у озеро, щоб напоїти нею наступні покоління приречених нещасних дітей ілюзії. І так без кінця. Жити вічно можна лише у невичерпному океані, здобувши невмирущу сутність. Чи є той океан? Чи можливе таке життя? Треба зважитись. Що є найважливіше від цього завдання? Треба відчувати опір тіла, його силу. Треба виміряти можливості прихованої сутності або заперечити її.